Kapittel 26 Og det skjedde etter plagen at Jehova sa til Moses og Eliasar, presten Aarons sønn, «Foreta en opptelling av hele forsamlingen av Israels sønner fra 20-årsalderen oppover etter deres fedrehus, alle de som drar ut i herren Israel.» Og Moses og presten Eliasar begynte å tale til dem på Moabs ørkensletter ved Jordan nær Jericho, og sa, «Foreta en opptelling av dem fra 20-årsalderen oppover.» slik som Jehova har befallt Moses. Og Israels sønner som drå ut av Egypts land var Ruben, Israels førsteføtte, Rubens sønner, av Hanok, Hanokittene slekt, av Palu Palluitene slekt, av Hesron, Hesronittene släkt, av Karmie, Karmittene slekt. Dette var Rubenittene slekter, og deres registrerte utgjorde 43.730. Og Pallus sønn var Eliab og Eliab sønner, Nemuel og Datan og Abiram. Det var denne Datan og denne Abiram som var inkalt fra forsamlingen, og som begynte å stride mot Moses og Aaron i Korahs forsamling, da disse begynte å stride mot Jehova. Da åpnet jorden sin munn og oppslukte dem. Koras selv døde sammen med forsamlingen, da illen fortærte 250 mann. Og de ble til et advarende tegn. Men Koras sønner døde ikke. Simjon sønner etter deres slekter av Nemuel, Nemuelittene slekt, av Jamin, Jaminittene slekt, av Jaken, Jakinittene slekt, av Sera, Serahittene slekt, av Shaul, Shaulittene slekt. Dette var Simjonittene slekter 22200. Gads etter deres slekter av Kefon, Kefonittene slekt, av Haggi, Hagittene slekt, av Shuni, Shunittene slekt av Osni, Osnittene slekt, av Eri, Erittene slekt, av Arod, Arodittene slekt, av Areli, Arelittene slekt. Dette var Gads sønner slekter av deres registrerte, 40.500. Judas sønner var Er og Onan. Er og Onan døde i midlertid i Kanans land, og Judas sønner ble, etter deres slekter, av Shela Sjelanittene slekt, av Peres, peresittende slekt, av Sera, serahittende slekt, og Peres sønner ble, av Hesron, hesronittende slekt, av Hamul, hamulittende slekt. Dette var Judas slekter av deres registrerte, 76 500. Gisakar sønner etter deres slekter var, av Tola, tolahittende slekt, av Puva, punittende slekt, av Yashub, yashubittende slekt, av Shimron, Shimronittene slekt. Dette var Isakars slekter, av deres registrerte, 64300. Sebulons sønner etter deres slekter var, av Sered, Seredittene slekt, av Elon, Elonittene slekt, av Jaleel Jalelittene slekt. Dette var Sebulonittene slekter, av deres registrerte, 60500. Josefs sønner etter deres slekter var Manasse og Ephraim. Manasse sønner var, av maker, makerittene slekt. Og maker ble far til Gilead. Av Gilead, gileadittene slekt. Dette var Gileads sønner. Av Iesser, iesserittene slekt. Av Helek, helekittene slekt. Av Asriel, asrielittene slekt. Av sikem sikkimittene slekt. Av Shemida, shemidaitene slekt av Hefer, Heferittene slekt. Nå visste det seg at Selofad, Hefers sønn, ikke hadde noen sønner, men bare døttere. Og navnene på Selofads døttere var Mala og Noa, Hogla, Milka och Tisha. Dette var Manasse slekter, og deres registrerte var 52.700. Dette var Ephraims sønner etter deres slekter, av Shutela, Shutela hittene slekt, av Beker, Bekerittene slekt, av Tahan, Tahanittene slekt. Og dette var Shutela sønner. Av Eran, Eranittene slekt. Dette var Efraim sønners slekter av deres registrerte, 32.500. Dette var Josefs sønner etter deres slekter. Benjamins sønner etter deres slekter var, Av Bela, Belaitene slekt. Av Aspel, Aspelittene slekt. Av Ahiram, Ahiramittene slekt. Av Shefufam. Shufamittenes slekt, av Hufam, Hufamittenes slekt. Belas sønner var Ard og Naaman, av Ard ardittenes slekt, av Naaman, Naamittenes slekt. Dette var Benjamins sønner etter deres slekter, og deres registrerte var 45600. Dette var Dan sønner etter deres slekter, av Shufam, Shufamittenes slekt. Dette var Dan slekter, slekt for slekt. Alle 20 midternes slekter av deres registrerte var 64400. Asher sønner etter deres slekter var av Gimna, Gimnittnes slekt, av Gishwi, Gishwittnes slekt, av Beria, Beritnes slekt, av Berias sønner, av Heber, Hebrittnes slekt, av Malkiel, Malkilitnes slekt. Og navne på Asher statter var Sera dette var Asher sønner slekter av deres registrerte, 53400. Naftali sønner etter deres slekter var av Jassel, Yaseelittene slekt, av Guni, Gunittene slekt, av Jeser, Jeserittene slekt, av Schillem, Schillemittene slekt. Dette var Naftali slekter, slekt for slekt, og deres registrerte var 45400. Dette var det registrerte av Israels sønner, 601 730. Deretter talte Jehova til Moses og sa, «Blandt disse skal landet fordeles som en arv etter antal navn. Når det er stort antal skal du øke arven, og når det er et lite antall skal du minske arven. Hver enkelt arv skal bli gitt ham i forhold til hans registrerte. Bare ved loddkasting skal landene fordeles. Etter navnene på sine fedre stammer skal de få en arv. Slik Lodde bestemmer, skal arven fordeles mellom de mange og de få. Og dette var de registrerte av levittene etter deres slekter. Av Gershon, Gershonittenes slekt. Av Kehat, Keatittenes slekt. Av Merari, Merarittenes slekt. Dette var levittene slekter. Libnittenes slekt, Hebronittenes slekt, Malittenes slekt, Mushittenes slekt, Korahittenes slekt. Og Kehat blev far til Amram. Og navnet på Amrams søstru var Jokebed, hun var Levi's datter, som han systru føtte Levi i Egypt. Med tiden føtte hun Amram sønnene Aaron og Moses og deres søster Miriam. Så fikk Aarons sønnene Nadab og Abihu, Eliasar og Itamar. Men Nadab og Abihu døde fordi de frambar bar ulovlig ild for Jehovas ansikt. Og deres registrerte utgjorde 23 000, alle av mannkjønn, de som var fra en måned gamle og oppover for de ble ikke registrert blant Israels sønner, fordi de ikke skulle gis dem noen arv blant Israels sønner. Dette var de som ble registrert av Moses og presten Eliasar da de registrerte Israels sønner på Moab-sørkensletter ved Jordan nær Jericho. Men blant disse viste det seg ikke å være en man av dem som ble registrert av Moses og presten Aaron da de registrerte Israels sønner i Sina i For Jehova hadde sagt angående dem, «De skal ubetinget dø i Ødemarken». Det var derfor ikke en mann i en av dem, bortsett fra Kaleb, Jefunnes sønn, og Josva, Nunes sønn.